O dia 13 de abril na história. 1936. O ministro da Guerra, Gaspar Dutra, expediu uma circular negando o envolvimento do exército em conspiração e manifestando o apoio das Forças Armadas ao governo. 1943. O presidente Franklin Roosevelt inaugurou o Jefferson Memorial, onde são enterrados os presidentes dos Estados Unidos. 1964 Sidney Butcher se tornou o primeiro negro a receber o Oscar de melhor ator por Uma Voz nas Sombras. 1965 o Centro de Estudos Econômicos para a América Latina, CEPAL, e a Organização Internacional para a Alimentação concederam um empréstimo de 300 milhões de dólares ao Brasil. 1971. A música Apesar de Você, de Chico Buarque, foi proibida em um show de Elisete Cardoso. Segundo a censura, a letra seria uma referência ao general Metz. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.